ставав послушником, а потім приймав пострих і давав обітницю, він навіть уявити не міг, і з чим йому доведеться зіштовхнутися в стінах монастиря, тієї обителі віри та благочестя. Та коли б він справді був святим, ніколи б не досягти Яну Івоничу не тільки єпископського сану, а й посади настоятелі, яку він зараз обіймав. Святе місце дарма не пустує, но хочеш на нього досить. І плетуться в стінах монастирів інтриги, не згірш ніж у королівських палацах та князівських замках. Рідко, дуже рідко пускають ухід святі, батьки отроту чи клинок. Зате наклепи й наговори отруйніші бувають за трунок та гостріше за крице вогнежа. Будь ти хоч тричі милостивим безсрібником, є тиск вам до самої смерті не станеш, бо знайдеться лако захитріше та спритніше за тебе. Осе це ксьон Ян збагнув швидко а збагнувши, взявся за діло. Самоїв Баца міг пишатися старшим сином. Не раз котрись із отців-бенедиктинців раптом забував, про що саме хотів доповісти тодішньому абату, чи прилюдно затинався посеред молитви, забувши слова, як впродовж років безперешкодно злітали з язика а той сам і старий гумен починав ні з того ні з сього прихилятися до молодого чинця, якого ще недавно вважав юним вискочним, який зазіхав на його місце і цілком правильно вважав. День за днем, рік за роком викрадені задля благої мети чорні думи, Корисливі помисли, зазрість, марнославство, доноси й інтриги, слизькою цвілью осідали в душі брата, пізніше вітця Яна. І час від часу Івонич починав задихатися, тонути в цьому бруді, не відрізняючи природженого від краденого. Тоді він, на кілька тижнів зникав із монастиря, нібито у справах Святої Католицької Церкви, потай міняв своє вбрання на морське і пускався берега, з головою повінаючи в безодні пиятства, обжерливості, гульби і продажної любові, даючи вихід чужим пристрастям та бажанням, що нагровадилися в ньому. Це траплялося нечасто, лише тоді, коли його душа переповнювалася тією гидотою, що її отець Ян вибирав із чужих. Для блага інших і заради власного зиску. Усіляко бувало, і досі мучився сороколітній абат Ян, що його вважають святим. Досі дій мало страшне питання, благодіє, він чи зло, чи бажане Богові те, що він робить, чи вже чекає на нього в пеклі сатана у зловтішному передчутті потираючи руки? Відповіді ігумен усе ще не знайшов. Марта присіла на край вузького чернечого ложа і мовчки спостерігала, як отець Ян, Овагом у Мошовіці на лаві неї. нею. Строгий бліде аббатове обличчя з високим чолом та густо посивілими скронями справді скидалося на лик святого. І Марта подумала, що Яни Сикові дуже пасував би світний німб навколо голови. На аббатіві була біла довгопола ряса з пелериною, яку носили всі бенедиктинці.